Com heu pogut sentir fa una estona, hem parlat amb en Gerard Crozet, del Museu de la Mediterrània, ens ha explicat alguna de les activitats que hi han. Però una de les que nosaltres ens hem fixat més és precisament aquesta comparativa, si es pot dir així, entre uh, el còlera del segle XIX i el Covid-19 d'aquest segle XXI. Per saber-ne més coses, uh, anem a parlar ara mateix amb una persona que d'això hi entén molt, perquè ell, no sé si ha fet la comparativa, però segurament ho ha mirat uh, moltíssim les dues coses. Daniel Fuentes, bon dia. Hola, bon dia, Què tal? Gràcies per estar nosaltres, Daniel. Bon uh, i què has fet tu exactament o què vas fer exactament? Perquè tu vas estudiar l'epidèmia de còlera, una de les grans epidèmies darreres que hi ha hagut, eh, a Torrullera-Mungui, no? Sí, correcte. Vaig estudiar a través de les teques de corró i Cabratosa, que, per exemple, concedeixen al museu. Uh, aquesta epidèmia històrica que, que havia afectat a Torroella de Pugrí, però que va afectar encara en el segle XIX a diversos brots a Europa al segle XIX. I vaig, estudiar, vaig centrar com va afectar la vila i a la societat eh, torroellenca d'aquell temps. I bé ho vaig fer amb diferents vessats. Eh? Vaig estudiar com es va gestionar políticament aquesta epidèmia, Quina, com la van apuntar els metges, la eh? discussió mèdica va haver-hi enfront de com tractar i prevenir aquesta epidèmia i com, precisament, també va interaccionar amb la manera com els polítics hi feien front, no? perquè eh, també hi la seva, els fetges o no polítics, que havien de fer. I bé, eh, va, ser, va ser això. Eh, doncs neix una mica també aquesta, aquest estudi que aquest fet ara, no? aquesta espècie de, de similituds, que li hem buscat. Hi ha similituds, realment, entre aquests 120 anys d'història o 130 anys d'història? És però sí, i no només amb, amb l'epidèmia de, de còlera de 1885, que és la que jo còpigament he estudiat, perquè, de fet, vaig, vaig aprofitar aquest treball per fer tot un repàs sobre les epidèmies, altres epidèmies que havia fet un ruet de concreta. I, I sí, um, sembla ser que els humans, almenys des de les primeres comunitàries, acabem afrontant d'alguna manera prou similar i, i salvant les particularitats de cada, de cada context històric, les epidèmies de, de la mateixa manera. A nivell social eh, em sembla estar evident, no? Tots reaccionem evidentment amb por debat d'aquests fets, de, de com, eh, com ho vivim, no? Aquesta sensació d'aguda virilitat que de fet eh, és molt repetit avui dia i que se't deia també en el segle XIX jo vaig trobar com, com, com alguns Uh, ho explicaven, no?, que és sobre l'efecte cinclus sobre l'economia, no?, és a dir, un dels principals debats polítics que hi havia al final del segle XIX era com uh, les epidèmies i sobretot les mesures que fan front d'aquestes epidèmies afecten a l'economia i com moltes vegades havies de retreçar uh, l'oficialitat de, de, de l'epidèmia, el fet de, de començar a aplicar mesures, no?, i, i, i de fer la simplement per, per por, a un col·lapse econòmic. Bé, d'això els humans no han deixat mai de, de desaprendre, no? Perquè sempre ha passat el mateix. Primer l'economia, després la salut. Bé, no, no, no, no m'atrevaria a ser tan acceptatiu, però, però sembla que, que sí, que al segle XIX va haver-hi una controvèrsia similar al respecte que hi ha hagut a l'actualitat. Què, què va passar al segle XIX, exactament? Vinga, a veure si podem fer-ne... En aquests moments no existia el Telenotícies de TV3, això segur, i que ens deien sempre cada dia el mateix. Què va passar? Com va reaccionar la societat? Doncs, eh, mira, et puc explicar el cas d'aquí Torruella. Eh, L'epidèmia apareix eh, a principis de juliol. Eh, ja hi havia hagut algun brot, un petit brot d'escola, de, de era el 1884, en algun lloc de la península Ibèrica, però a Torruella i, i a Girona, la província de Girona, no, no l'havia pensat pas. I hi ha el 1886, sí, que trobem els primers casos a principis de juliol. Hi ha un doctor, el doctor Galantí, que, que el detecta. Eh, i aquest metge eh, comença a denunciar aquests casos, però les autoritats locals no, no li fa gaire cas, i ell comença eh, a denunciar-ho tant a la premsa com, com a, la, a les autoritats superiors del eh, Govern Civil. Tot això crea un estat d'alarma a la vila i en els mitjans, de, sobretot a la província, i, de fet, l'Ajuntament, la, la, a través de, la, de tota la seva premsa, sí, eh, acaba doncs, pillant aquest metge de d'alarmista, de, no, el, el fill d'ignorat fins i tot en un, uh, un, un corresponsal li diu que aquí és ell aquest metge, com per denunciar casos de col·lera si no, no, no l'ha viscut mai no, una epidèmia com aquesta però finalment l'antí precisament se'n surt amb, amb la seva i et pots imaginar quin de, moment deuria de, de, viure a la vila no? so, de, davant d'aquesta incertesa doncs, si està o no patint una epidèmia en un moment en què s'està precisament accelerant el número de morts que està fent a la vila i, I finalment, eh, veient aquesta situació, el governador eh, deixa que dos metges eh, molt importants de, de Girona, eh, el doctor Porcalla i el Manller, eh, vinguin a la vila i facin com una espècie de paritatge que acaba assegurat que sí que hi ha còlera i a partir d'aquí comença la vila a les mesures adequades. I un cop s'instal·la, eh, la crisi és total, eh, quasi bé més del 50% de la població de Torruella i del Baix Ter-Marxa, no? de Fuig, de la vila. Alguns d'ells eh, marxaran lluny, no? els que s'ho poden permetre, marxaran a Figueres o a poblacions de a segones residències que tenen. En canvi, les persones eh, més humils, les que poden, doncs, també intentaran de llotjar-se a casa de familiars, segurament. I diran, molts d'ells van a Figuera o a Gravanyoles, d'altres van a Girona. En canvi, d'altres, dormiran al ras, eh, tots a... Eh, al massís del Mucrí, als camps, a les hortes... Hi ha un poblament molt important eh, de població de, de gent de l'Estarquita entorn de la Gola del Ter. I per tant, la vila pràcticament eh, queda despoblada és pràcticament amb els malalts i la gent que els vella, i els metges, el notari, el docent, i totes aquestes figures que són indisperçables d'Aran. Mm -hmm. I per tant, bueno, eh, la imatge crec que podria recordar bastant a la que actualment eh, vivim, no? aquests comerços tancats, carrers solitaris i aquesta calma tensa de, de, de què està succeint de fet fins i tot alguns, alguna crònica d'algun diari, tot i que per bé no, no de Torroella en uh, alguna de uh, de Castella, sí que, sí que aquest, aquest seria l'ambient. Havia de veure perquè en aquest cas aquí és per confinament sí. amb, amb la epidèmia aquesta que tu menciónes de cólera, no va haver hi confinament, la gent va marxar directament del del municipi, no sé si és important saber la malaltia amb ells. Uh, sí, però bueno, sí no, hi havia tot un tot debat mèdic sobre si realment era contagiós, el era. En aquell cas, les autoritats mèdiques dictaven bastant sobre els mètodes de, de confinament si eren útils. De fet, abogaven que no. Els cordons sanitaris no eren necessaris i tot i que hi havia tot un debat eh, polític. En De fet, els conservadors, o polítics més conservadors, eren més favorables a aplicar-los. En canvi, els polítics liberals no ho eren tant. Eh? També és d'entendre que en el context històric... Uh, els liberals eren molt més propicis a facilitar sempre que poguessin el lliure moviment de comerç i, i de persones per tant els cordons sanitaris no els hi era gaire uh, favorable en tot cas uh, és veritat que no un confinament decretat uh, per les autoritats però sí que molts municipis veïns per exemple de, de Torrolla de Mogrí és el cas d'Ullà o Alça, uh, van aplicar una espècie de cordons uh, sanitaris en què els veïns i uh, l'alcalde per exemple d'Ullà uh, vigilaven que cada persona de Torroella Torruell entrés eh, al, als seus respectius municipis i fins i tot el Dullà va rebre les sancions de l'autoritat civil, del govern civil eh, perquè defensava la posició, diguem, Dullà a punta de pistola. És a dir, que va ser bastant bel·licós. En algun lloc també ha passat això ara, amb aquesta crisi que, que estem vivint nosaltres. No sé si... Di, di, digue'm alguna cosa més, que veig que tinc ganes de, de dir-nos més coses. És curiós, no? Sembla que les similituds apareixen per si soles en aquest mm. cas, perquè, de fet, aquesta, aquests vídeos que, que, que he preparat a museu una mica neixen d'una conversa informal que tenia amb el director, no?, i... I també de, de, sobretot de veure el principi de l'epidèmia, que se'ns deia que aquesta era una situació la que vivíem molt nova, que com, com única a la història, i, i la meva reacció va fer un bon dia, però sí, si jo l'any passat estava eh, treballant i estudiant una epidèmia i se m'assemblen moltes coses, no?, tan, tan única i tan impensible, i no és. No? Hi ha molts exemples de com s'ha gestionat una epidèmia, no fa gaire, des de la potser la gran última pandèmia va ser la la trip espanyola, però la de cólera tampoc és tan, tan llunyana com perquè no ens en puguem eh, recordar, diguem, encara eh? que és veritat que la història de la medicina i de les epidèmies en concret no, no gaudeix de gaire de, de gaire material, diguem, no, no ha estat molt estudiada ni molt aprofundida per per historiadors o historiadores. Recordem que estem parlant amb en Daniel Fuentes sobre precisament aquestes no sé, Diferències som-li de tots, entre l'epidèmia de còlera de finals del segle XIX que va haver a Torroella de Montgrí per extensió amb aquesta zona del Baix Empordà i també aquesta. Recorrem que de fet era una epidèmia, avui en dia és una pandèmia perquè també és més global, òbviament i que avui és molt més fàcil escampar l'arreu del món a causa dels viatges i el que sigui sí. no sé si... digues, digues matís, això, si mm. i també ho discutim en un dels vídeos que és aquest tema de la globalització com ha afectat en, en les pandèmies Ja veuràs que jo em resisteixo a dir el terme pandèmia i oh, l'ús és aquesta epidèmia quan afecta de manera extensa no?, a tot el planeta Realment, les epidèmies de còlera també podrien tenir aquest tipus de, de, de, de, de denominació. Um, no l'utilitzo perquè cronològicament s'expandeixen molt més en el temps, però, per exemple, uh, l'epidèmia de còlera, uh, les primeres epidèmies de còlera, uh, apareixen precisament en un context de forta o d'augment de, de contactes entre llocs molt distants de la dreta um, a través del colonialisme, en el qual s'intensifica el comerç amb les Índies, per exemple, o amb colònies americanes. Aquest major flux també explica l'aparició del còlera, que és una malaltia que no havia, no havia estat mai, no havia eh, ocorregut mai aquí a Europa, per exemple, però l'ha passat d'altres epidèmies. Eh? La febradroga o la pesta negra també s'explica en aquest context d'intensificació de comerç i de moviment de persones i mercaderies a territoris distants. Per això jo resisteixo a utilitzar el terme de pandèmia, tot i que potser és una posició personal i no, no suficientment acadèmica. Ho no, ignoro, jo l'he mencionat perquè és el que ens esta, ens, en, ens han estat venent i sobretot us proposo que a través de les de les informacions que hem tingut tantes vegades ha aparegut el terme pandèmia quan ens deiem si era epidèmia, si era pandèmia. Per això res no, més, és, eh? o sigui? És, és, un és una qüestió més... Um personal de, de com denominar les coses i evidentment el terme epidèmia és l'oficial, el, el determinat per l'opció correcte en aquesta contexta històrica i eh? molt veig. Serem oficials doncs eh, en Daniel ho acaba de mencionar, per si no ho sabíeu, per si no us ho han comentat podeu anar a la pàgina web del Museu del Mediterrània museudelemediterrania.cat i veure aquest seguit de vídeos realitzats precisament sobre aquests temes eh, són vídeos divulgatius ens intenten ensenyar alguna cosa com els heu preparat? Bé, doncs com, com t'he explicat, he eh, sortit d'una un, xerrada informal amb, amb el director del museu, amb en Gerard Roset, i d'aquesta motivació de, de, de precisament aprofitar aquest estudi històric que jo havia fet per eh, intentar donar una mica de llum, no? de entendre aquesta epidèmia des d'una altra perspectiva, des de com la història ens pot ajudar a entendre de què això que ens està passant realment no és tan nou i que moltes altres societats històriques ho han, ho han patit i bé, vam, vam ser un petit quió de coses que que podríem parlar eh, ens va semblar correcte i ho vam i ho vam preparar quasi bé en, en poques tardes eh, ja, com, com estem fent tots aquests últims dies doncs, des de casa, amb els que podem fer -ho. Efectivament, així és com ho fem, des de casa i com podem, però ens n'en sortim prou bé Daniel, no sé si hi ha alguna cosa més que ens vulguis explicar Sí um... No, eh, que si algú, eh, si algú està interessat en aquest eh, treball, eh, insisteixo que està publicat eh, íntegrament i és gratuït eh, a través de la pàgina del museu, que es pot consultar, a part dels vídeos que bé, bé has mencionat, eh, per si qualsevol persona que tingui interès vulgui, vulgui presumir-hi una mica més i vulgui trobar aquestes similituds que, que segur que d'altres n'hi trobarà, també. Molt bé, doncs eh, qualsevol cosa que facis ens pot interessar molt, però en aquest cas hem volgut parlar d'aquesta similitud, d'aquestes diferències, però que són molt més properes, malgrat la societat que ha canviat tant, entre una epidèmia del, del segle XIX, del 1885, ens has dit, i aquesta que estem patint el 2020 arreu de, del món. Si no tens res més, o ens hagin deixat alguna cosa que sigui important que, que vulguis comentar amb els nostres oients, ho deixarem estar aquí, Daniel. Perfecte. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Una abraçada. Una abraçada.